Vaj Sándor, asszonytábor Budavár ostroma alatt 1849-ben. A magyar nők minden időben kivették részüket a haza sorsából, majd a fényből és a ragyogásból, majd pedig a halálos veszedelemből meg a nehéz küzdelemből. Hogy elmúltak a milléniumi tündérszép napok, amikor Mátyás templomába vitték a Szent Koronát. Eszembe jut az az idő, amelyről jó anyám úgy beszélt nekem, mint aki maga is a bombázott fővárosban volt, annál a harcnál, amely Mátyás templomának visszagyeréséért folyt. Eszembe jut az asszonytábor, amely 1849. május havában a Pesti Kálvárián ütötte föl sátrát, és erről akarok egyet elmondani. Kemény tél volt az 1848-49-i, különösen kemény Buda és Pest lakosságára, amely Windischgrätz herceg diktátorságát nyögte. A fölszabadító honvédek csak május 3 jelentek meg a Gellért hegyen, ahol Görgei főhadiszállása szállása volt, és részben onnan, részben a Naphegyről intézték támadásaikat Budavára ellen. A békés és védtelen Pest lakossága írtózatos napokat élt ez alatt. Henci szünet nélkül bombáztatta a várost. Úgy, hogy az alig épült és fejlődésnek induló szép dunasor rövid pár nap alatt romhalmaz volt csupán. Gyülevész horvát katonák jártak be a házakba, és mindenféle rablott portékát kínálgattak. Egy izben bementek egy előkelő úrnő Kandó Józsefné konyhájába, és ott a nőcselédeknek darabokat, sejemkendőket ajánlottak potom, olcsó áron. Véletlenül kijött az úrnő, és egy vad martalóc elébe állva rendkívül finom, törökös mintázatú kendőt kínált neki megvételre. Kandó meg akar már szabadulni rablótól. Egy aranyat tett le az asztalra, is, mintett a horvátnak, aki vigyorogva nyújtotta át a kendőt. No de milyen nagy lett az úrnő rémülete, amikor abból egy csomó emberi fül és orr hullott ki. És ez alatt folyton hallatszottak a tompa dörrenések, és hullottak a bombák. Miután pedig Görgei május 16 17-ére villadóra Heves rohamot intézett a vár ellen. Enci dühe még nagyobb lett, és elkeseredetten bombázta Pestet. Néhány lelkes, előkelő hölgy már akkor egy hét óta lakott a külső Józsefvárosban, a Kálvárián. Így nevezték akkor a Józsefvárosi templom után következő üres térséget, ahol millimárik laktak, és néhány telep volt csupán. A hölgyek elhatározták, hogy nem mozdulnak, és ha elvesz a haza, ám veszzenek el ők is. A mai nemzedék, kivált asszonyaink, leányaink nem értik már meg azt a fanatikus lelkesedést, ami akkor nagyagyáinkat áthatotta. És csak fehérhajú, megtört szemű trónák érzik még. Ha megdobban a szívük a régi, tüneményes dicsőség emlékére. tábornak nevezték el azt a hősikis kolódiát, amelynek tagjai voltak Kovács Gustiné, a 40-es évek Pesti Társaságának egyik legkedveltebb tagja, egy ritka, csinos fiatal asszony, De született Réde Izsánett, Karának egyik legszebb asszonya. Csár közidé, és az előkelő dzentrinek még számos dísze. A magyar asszony az élet semmi körülményei között sem veszíti fejét, és így a táborozó úrdők is csak hamar segítettek magukon. Kovács Gusztiné két inasa sejenfüggönyökből sátort vert. Itt volt a főhadiszállás, mert neki szakácsa is volt, aki főzött. De Söfi Grófné a szellemi élvezetekről gondoskodott, s mert ő kapott lakást a gazdag házában, meghívta délutánonként kint Kőszegit és Bognárt a Nemzeti Színház Operájától, akik szintén kimenekültek a bombázott városból. S amíg Bognár a taktust verte, addig Kőszegi, Ördög Róbertből meg a Hunyadi Lászlóból énekelt. Éjjel azután, éjfélről, éjfélre ott érdeltek az urnők a Kálvária stációinál, és kérték a magyarok istenét, hozna győzelmet népének. Ilyenkor kijöttek a Nemzeti Színház művésznői is, akik szintén a külső Józsefvárosban tanyáztak s egy-egy kőszoborlábánál ott lehetett látni térdre borulva a csodaszép bujovszki lillát vagy komlósi itát. Ez alatt pedig, mint ezüst sajka, úszott az égen a hold, s a távolban égő gránátok csillagzáporként hullottak a városra. A híreket pedig egyre hozták ki az asszony táborba, hol nyalka nemzetőrök, régi udvarlók és báli táncosok, hol Kovács Gustiné inasai és szakácsa, akik ezer veszélyen keresztül jártak vásárolni a még nyitva hagyott üzletekbe. Széke József hozta ki a hírt, hogy a királyi palotát fölgyújtotta egy Gellért hegyi Bobba. Majd azt, hogy a császáriak lövegeitől leégett már a Dunasor 32 új háza. A redutt az angol királynő szálló, a Lipót templom, a ház és a diána fürdő. Kétség és remény váltakozott a hős asszonyok lelkében, de arra közülük egyik sem vállalkozott, hogy elhagyja Pestet. Itt élünk, itt halunk. Ez volt a jelszó. Végre május huszadikának éjjelén Megkezdte Görgei a döntő támadást, pedig több ponton. Így a teleki háznál, ma József királyi palotája, a Fehérvári és a Bécsi kapunál és a Nádor kertben. Hajnal volt, amikor Inkei, a 47. zászlóai őrdnagya elsőnek hágott föl a Bástya falra. Nem sokára azután egészen a magyarok kezében volt a vár, és minden oldalról vörös zsinóros, barna Attillás honvédek nyomultak elő. A 47. zászlóaj leginkább kitett magáért. Egyik kapitánya, Hertelendi kámá lőtte meg Hencit, s ugyancsak ennek a zászlóajnak egyik vitéz honvéde, Püspöki Grácián tűzte ki az első nemzeti zászlót, amiért jutalmul ezer pengőforintot kapott. Az táborba a vár bevételének hírét bái Patai István, Pesti térparancsnok vitte meg. Fölkendőzött és szalagozott kocsiján hajtva ki a sugárzó arccal, boldogam, mint egy vőlegény. A nők öröme, lelkesedése leírhatatlan volt. sírtak és nevettek egyszerre, s aztán térdre borulva imádkoztak, Hálát adva a magyar fegyverek diadaláért. Aki csak ráfért, mind fölül Patai hintajára, és végig kocsikázták a várost, amely tombolt a lelkesedéstől. Azt az örömbábort, azt a diadal érzetet nem írta, és nem fogja tudni leírni, toll, soha. Az asszonytábor tagjai ebéd után Hosszú kocsisorban kimentek a Rákosra, ahol már akkor Aulis, a későbbi vértadó táborozott, és Adnál is tisztelektek. Este díszelőadás volt a Nemzeti Színházban, és a második rákóci Ferenc fogsága kerül szíre. ma van egy akkori színlap, amelyből a következő szereposztást tűnik ki: személyek: Zrínyi Ilona, Jókaidé. Rákóczi Ferenc, a fia, Lendvai. Zrínyi Boldizsár, Farkas Lajos. Károly, Hesszeni fejedelem, Udvarhelyi. Amália, Leánya, Komlósi Ida. Kolonics érsek, Szilágyi Sándor. Gróf Netting, Győri. Buklini, Szilágyi Sándor. Langival kapitány, Szerdahelyi Előadás alatt Görgeinek és Aulichnak, akik egy első emeleti páholyból nézték az előadást, a pesti hölgyek a hősöknek felirással remek babérkoszorút nyújtott át egy előkelő úrnőből álló deputáció. Május 22-én Fényes Bált adott a 60 utcai Kölberházba lévő lakásán Kovács Gusztidé amelyen a diadalmas hadvezér és az egész tisztikar megjelent. Szün óra alatt négy szép fiatal leány a himnuszt énekelte, és megkoszorúzták Kossuth arcképét. A budavári diadal után pár nap múlva Kossuth maga is megérkezett Debrecenből, vele jöttek szemere, bónissomú és még szábosan. A kormányzót Károlyi György Gróf fogata várta a pályaudvaron, és az előkelő mágnás asszonyok, Báró Orciné, Károly Györgyné, Csekonicsné, Battyányi Lajosné, Orci márja és Tekla Bárónők mind összegyűltek fogadására. Kósút útja a Váci úton át a szélutcai, most Nádor utca, lakásáig valóságos diadalmenet volt. S az ablakokból annyi virágot szórt a kocsijába, hogy végre maga is alig látszott a tömérdek rózsától és gyöngyvirágtól. A nap aranyos sugarai pedig beözönlötték a rombadölt utcákat, felszárították a kiömlött vért, amelyből a legszebb virág, a népszabadság, az egyenlőség virága sarjett. A hősök nyugosznak immár, dúló csaták után, de emléküket nem feledi a hálás utókor, és amikor legnagyobb az örömmámor a jelen sikerei miatt, megrezeg a szívben egy húr, amelyet csakis a múlt emléke penged meg.